רדיו קסם, 106 FM, מהמכון הטכנולוגי בחולון.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 לכם כאן אהרון מורג, זה לעיתון קום. כאן היה, עד לפני חצי שנייה, הרב אלפרט עם ה-Tekuana Bras, עם ה-Longly הפר הבודד, מסכן. והשבוע, לפני 60 שנה, מצאנו אותו במקום ה-22 במצעד הבריטי. אז אנחנו נדלג שלב אחד קדים, למקום הראשון, אבל נחזור חמש שנים אחורה. והשבוע, השבוע הזה לפני 65 שנה, במקום הראשון בבריטניה, היה הלהיט הגדול הזה של ג'רי לי עליו <ע> השלום, שהלך <ע> לעולמו <ע> בשנה שעברה. your sure. guys sure. sure. sure. sure. sure. sure. אגב, בארצות הברית הוא הגיע רק למקום השני, אבל שם הוא מכר מיליון עותקים, אז זה מפצה. ובדיוק לפני 44 שנה, ינואר 1979, במקום הראשון בבריטניה, אנחנו מוצאים את הווילג' פיפל, עם ליד ענק, שמכר שם מיליון עותקים, מיליון וחצי, עוד שני מיליון בארצות הברית. ובסך הכל, משהו כמו 12. מיליון סינגלים בכל העולם מאז ועד היום. וזה הלהיט שבא לשכנע בחורים צעירים, שאין, אבל אין, כמו ב-YMCA. up off the ground, I said, young man, cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the... school and just go there and I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so shy. That's when someone came up to me and said, Young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on board. אז כמו השיר ששמענו קודם, Great Balls of Fire. וזה YMCA, אתם יודעים, האינטרפרטציה היא אה, על אחריות המאזין בלבד. עכשיו אנחנו חוזרים 40 שנה אחורה אה, למקום הראשון במצעד האמריקאי, ושם אנחנו מוצאים את דארל הול וג'ון אוטס בלית הוא מכר למעלה ממיליון עותקים בארצות הברית. עוד 400 אלף בבריטניה. מניטר. שהפתיחה שלו תישמע לכם מוכרת, אולי די דומה לשיר ששמענו זה עתה. כן, הנה. Justice. ולפינתנו הלא קיימת, מה משותף ל? אז מה באמת משותף לשני השירים ששמענו? מעבר לעובדה ששניהם היו במקום הראשון במצעד השבוע לפני 40 שנה, דריל הול וג'ון אוטס בארצות הברית. פיל קולינס בבריטניה, הוא גם מכר שם למעלה ממיליון עותקים מהסינגל הזה. אז דריל הול אמר על מניטר, השיר הזה מיוחד במינו, אין אף שיר ברדיו שדומה לו. אבל הבאס, שפותח את השיר, דווקא הזכיר לאיט ידוע, שהגיע למקום הראשון בארצות הברית ב-1966, והוא כמובן You can't harry love של הסופרימס. פיל קולינס, שעשה ביצוע כמעט... כמעט זהה למקור, כאמור, אה, הגיע עם הלהיט הזה למקום הראשון בבריטניה ב-1983, החודש הזה. אה, עכשיו אנחנו רוצים עוד קצת אה, להתרפק על 1972, אם זו המילה. אה, נחזור אל המצעדים השנתיים בגלי צהל וכל ישראל. במקום הראשון אה, בגלי צהל היה... אה, לילות משי לבן, נייטס אין ווייט סטין, לילות במשי לבן של המודי בלוז. שיר שהוא למעשה מ-1967, אבל כעבור חמש שנים הוא חזר לסיבוב נוסף במצעד האמריקאי, בהצלחה, ומשם כאמור גם למצדים הלועזיים בארץ. במקום הראשון, במצעד הלועזי השנתי של הגל הקל, כלומר רשת ב' של קול ישראל של פעם, היה גיל ביתו סליבאנים. Alone Again, שהיה במקום השמיני במצעד השנתי בגלי צה"ל, והוא גם הגיע למקום הראשון בארצות הברית במצעדים השבויים. וגילברטו סאליבן גם נבחר לזמר השנה במצעדים הלועזיים של הגל הקל ושל גלי צה"ל, וזה אומר שהגיע הזמן לשמוע את Alone Again. A little while from now, if I'm not feeling any less sound I promised myself to treat myself and visit a nearby town And climbing to the top will throw myself off In an effort to make little ever what it's like When you're shattered, left standing in the lurch At a church where people were saying My God that stood, she stood him up No point in us remaining We may as well go on As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to what I wouldn't do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 All alone again, naturally It seems to me that there are more possibilities תן לב שהסיומת של השיר הזה מזכירה את קלר. כנראה שזה היה הטריידמרק של גילברטו סליבן בתקופה ההיא. אז היה קונצנזוס במצעדים השנתיים לגבי זמר השנה, כאמור, גילברטו סליבן היה גם לגבי זמרת השנה, ג'ון באז, במפתיע. אבל זה מה שהיה. לגבי להקת השנה, היו חילוקי דעות, ולצהל בחרו בפרוקול הרום, וזה מפתיע, כי נכון, היו ללהקה לה, שני להיטים במצעד השנתי, אבל שניהם, דרך אגב, הם היו במקומות עוקבים, אבל שני הלהיטים האלה הם במקום מ-1967, ועשו סיבוב נוסף, אחד זה A White Shade of Pale, בעיר מחיוורון, השני זה קונקוויסטדור, הכובש, שכעבור חמש uh, שנים, ב-72, הוקלט שוב בהופעה חיה עם התזמורת הסימפונית של אדמונטון, קנדה. Uh, זה בגלי צה"ל. Uh, בגל הקל, המאזינים והמדרגים העדיפו לבחור ב... New Seekers, המשחררים החדשים כלהקת השנה, אולי גם בזכות העובדה שהם ייצגו את בריטניה באירוויזיון וסיימו במקום השני. בשיר שסיים במקום השני באירוויזיון, גם הגיע למקום השני במצעדים השפויים בבריטניה. במצד השנתי, בגל הקל, הוא הגיע למקום העשירי, בג, steal, or borrow. You know, a fish ignore or shy I look at you and I see what I've been looking for now it's very clear to me we should be together Seekers, המשחררים החדשים. עכשיו לספיח, כמו שאומרים, הספיח האחרון ל-1972, והשבוע לפני 50 שנה הוא המשיך לעמוד במקום הראשון במצעד הבריטי, ושם הוא נכנס לקראת חג המולד, 1972. כי תמיד בסביבות חג המולד... מגיעים למקום הראשון לעיתים די מוזרים, והלהיט הזה מכר למעלה ממיליון עותקים בבריטניה, וגם קבע שיא, Little ג'ימי אוסמונד, זה השם של הזמר, הצעיר במשפחת אוסמונד, הוא הזמר הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בבריטניה, הוא היה אז בן תשע ושמונה חודשים, אז אתם יכולים לעשות חשבון בין כמה יום, והשיר הזה נקרא... Long-Head Lover From Liverpool, מאהב ארוך שיער מליברפול. משנות ה-60, קאדור שלו החמוד הזה, שעכשיו הוא כבר... כבר לא ילד. לא כל כך ילד. אבל, אבל, אבל, הוא מביא אותנו לפינת המפיקה, והוא מתקשר. כי היום אני עושה לך את זה נורא נורא קל. כן, בטח. כן. אז ככה. ארבעה שירים, שלושה מהם, כולם אגב, היו בפינה לשיפוטכם במצעדים העבריים, השבוע הזה לפני 45 שנה. אוקיי. ושלושה מהם... הם מפסטיבל שירי הילדים השמיני. אה, נחמד. כי זה ידע, בחנוכה, פסטיבל שירי ילדים, לא רחוקים מחנכה. חנכה, יצא לי חנכה. חנכה. חנכה, כן. טוב, את רוצה לדעת מה? בטח, שזה אני פה. את רוצה לדעת גם מה השיר הרביעי? ודאי. כי הוא לא משם. מאיפה הוא? 아, זה שיר של עפרה חזה, שנקרא שיר השירים בשעה. שיר השירים בשעה, שוי. אה. אז השירים, אני יודע, אולי תבחרי בזה, אני לא יכול לדעת. טוב, אז השירים שאני מציע לך הם אלה. ג'וזי כץ שר שיר שנקרא "לא רוצה לישון", או "לא רוצה לישון". זה שיר שדליה כהן כתבה והלחינה, וזה על מישהו שלא רוצה לישון, כשבטלוויזיה גדולים צופים. יש את צופים. הפסטיבל, בוודאי. לא פסטיבל, שרדי סדרות ועניינים. כן. טוב, השיר השני כתבו עדה נסטוביץ' ואילן וירצביר, ואז נדמה היו גם זוג נשוי. נורית גלאון שרה, הלילות הקסומים. גם שיעור מקסים. נכון. עכשיו, אה, השיר השלישי והאחרון מהפסטיבל, זה אה, שיר שבהמשך הוא הגיע למקום הראשון ברשת ג', בפסטיבל עצמו. לא, לא מקום ראשון, לא שני, לא שלישי, לא בכלל. את יכולה לנחש? לא. כי הוא הפך ללהיט גדול. איזה? זהו זה עוזי חיטמן ששר, רציתי שתדע. آه, אז הנה, יש לך ארבעה יופי של שירים. בהחלט. מה את רוצה? אני מתשבטת בין נורית גלרון לעופרה חזה דווקא. Mm -hmm. ובוחרת בין... בעופרה חזה. בעופרה חזה. האחת והיחידה שנבחרה בין 200 הזמורות אה, הכי טובות עלי אדמות. נכון, נכון. ובצדק. אז אה, אנחנו נשמע את עופרה חזה שרה. שיר השירים ושעשועים. שלא לבחור הפעם שיר מפסטיבל שירי הילדים השמיני, אז uh, אני דווקא כן נבחר. ונעבור מעופרה לעופרה, מחזה לפוקס. ופסטיבל שירי הילדים השלישי, שהתקיים בדצמבר 72', במקום הראשון uh, זכה בואו נשיר, עדנה לב שרה. בין הילדים ששרו אז והתפרסמו עוד יותר בבגרותם, היו רונית הולנד ועדי נאמן, שהוא השתתף באחד התפקידים הראשיים בסרט נועה בת 17, ולצערנו מת ממחלה קשה בהיותו בן 18. זמר ילד נוסף היה משה דץ, ולעיתון קראו לו צץ. טעות נסלחת כשמתבלבלים בד' לצדיק בדרך להדפסת הכתבה. אגב, העיתון גם פרסם את הדירוג של כל 12 השירים בפסטיבל, אז הזוכה, כאמור, בואו נשאיר, קיבל 2,622 נקודות. אבל מה לעשות? דץ שר את השיר שהגיע למקום האחרון וקיבל 96 נקודות בלבד. ואת הביצוע ה... מבוגר נגיד, המקצועי, לשיר שהלחין דניה מיהוד וכתבה שמרית אור על אחיה ראואל רולי, שרה עופרה פוקס, אמרנו. השיר הזה נקרא רולי רול, או משהו כזה. מקום אחרון בפסטיבל שירי הילדים תשל"ג, נשמע קצת ונזכר. truly le anhvara truly are they are Zemeshagayah. <imitation> ידע flo mi bokermi ha hoking yo Be me mi עופרה פוקס שרה לאו לירול, וזה שיר יפה. לא שומעים אותו הרבה, אבל הוא בהחלט שיר יפה. עכשיו לידיעה שפורסמה בלעיתון לפני 50 שנה וקצת, הכותרת היא מיליארד וחצי איש יצפו בהופעה של אלוויס. מספר הצופים שיחזו בהופעתו של אלביס פרסלי בהוואי שתועבר בשידור חי באמצעות לווין ברחבי העולם נאמד במיליארד וחצי צופים. ההופעה אמורה להתקיים ב-15 בינואר 1973, כלומר, השבוע, החודש לפני 50 שנה. באצטדיון, נחזור על זה, ההופעה אמורה להתקיים ב-15 בינואר 1973, באצטדיון הבינלאומי של הונולולו בירת הוואי, וכל ההכנסות ממכירת הכרטיסים יוקדשו לקרן למחקר הסרטן השם קוואי לי. בהוואי לי נחשב למלחין בן זמננו המפורסם ביותר בהוואי. אולם כיום הוא מרותק למיטתו לאחר שלקה בגידול סרטני. <אד> עד כאן הידיעה. המופע הזה שנקרא אלוהה מהוואי באמצעות לוויין, שודר בהצלחה רבה ברשת NBC, וגם יצא על תקליט כפול, שנכנס למקום הראשון במצעד האמריקאי, שזה דבר שאלוויס לא זכה לו מאז 1965. והאלבום הזה, Uh, נמכר עד קור בלמעלה מחמישה מיליון עותקים בארצות הברית. אנחנו נשמע את אחד הלעיתים הגדולים של אלוויס משנות ה-60, שגם הוא הגיע למקום הראשון בארצות הברית, שני בבריטניה, והיה גם ביצוע מצוין ללהיט הזה של פייניאן קניבולס, וזה נקרא Seaspicious Minds, מחשבות חשדניות. אלוויס, בהופעה. This is Honolulu, Hawaii. We're caught on a track. I can't walk around. Because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe? my so if my old friend I know about to say hello would I still see be shining your here we go. is just not. Well, you know? כמו שאומרים, הייתם צריכים להיות שם. או לפחות לראות את הסרט, שהוא זמין אגב ביוטיוב אם אתם רוצים. אני זוכר באלוויס הגדול, מופיע בהוואי. ועד כאן אלוויס, ומכאן, מכאן לידיעה שפורסמה בשבועון העולם הזה לפני 55 שנה וכמה ימים, אוקיי? אז ככה, זה בעצם מכתב למערכת, לא ידיעה, מכתב למערכת. ששלח רן אלירן. כן, כן, אז עוד זמרים טרחו לשלוח מכתבים למערכת. אז עוד היו מכתבים למערכת. הוא כתב כך, בלוס אנג'לס התפלאתי לקרוא כי שמי קשור בהתפרקות להקת החלונות הגבוהים בפריז. ביקרתי בפריז לרגל הקלטות שנמשכו שבוע ימים, כחודשיים לפני בו החלונות הגבוהים לבירת צרפת. וכך אפילו אם רציתי לראותם, משום שאני נמנה עם ידידיהם, לא היה הדבר ניתן בידי, איזה עברית נהדרת. הצטערתי לשמוע על התפרקות הלהקה, ואינני מבין כיצד שורבב שמי לעניין בלתי נעים זה. לאחר סיום הופעותיי בהוליווד, לונדון ואפריקה, אני מתעתד לשוב ארצה בסוף ינואר, ואז אני מקווה שאוכל לראות את החלונות הגבוהים כשהם שוב מאוחדים. טוב, אז הם לא התאחדו. לא בהרכב הזה, בכל אופן, היה איזשהו ניסיון אה, לעשות איחוד מחודש עם אה, אלי מגן במקום אריק איינשטיין, אבל זה לא כל כך הלך. בכל אופן, החלונות הגבוהים השאירו שירים יפים בעברית, וכמה הקלטות באנגלית, כמו השיר הזה שנקרא Your Eyes, שאנחנו אה, מכירים בעברית אה, כבואו ונרים כוסית. התוכנות הגבוהים, The High Windows. מביאים אותנו כמעט לסוף התוכנית הזאת. אז תודה רבה לדלית יואש גלאון, שהייתה הטכנאית שלנו היום. תודה רבה לאמירה. ואנחנו נסיים עם שיר שאמירה החליטה הפעם בצער שלא להשמיע, אז אני אומר למה לא. נשמע בכל זאת. נורית גלאון. הלילות הקסומים, פסטיבל שירי הילדים השמיני, תשל"ח. שיהיה לכם שבוע נהדר ותישארו בריאים, ונתראה בשבוע הבא בעוד לעיתון קום. ביי. תאזיננו בשידור חי ה-WW אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק, like. כנסו עכשיו. רדיו קסם, כאן רשת בית קול ישראל מירושלים שלום רב, השעה שתיים והנה החדשות מפי אודליה זימור.